Dalilnya umur umat Islam 1500 tahun. Tengok Quran. Yasaluna ka Anisa adiayana morzaha. Mereka bertanya kepadamu kapan hari kiamat. Kul katakan la yaklamuha. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Hadis Nabi. Datang sahabat bertanya. Ya Rasulullah mata saya. Kapan hari kiamat terjadi? Nabi tak menjawab. Nabi malah bertanya. Maahdat talha. Apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Kebullahwarasulih cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah cukup. Kalau ada Ustaz cerita hari kiamat, dia bukan mengatakan kiamat tinggal sekian. Dia ingin memberitahu tanda-tanda hari kiamat supaya kita takut pada Allah. Sudah ada spesialisasinya masing-masing. Ada Ustaz cerita zikir aja, Ustaz Arifin Ilham. Ada Ustaz cerita masalah hati aja, AA Game. Ada Ustaz cerita masalah hari kiamat aja Ustaz Zulkifli M Ali spesialis hari kiamat. Bagus banyak orang taubat kerana -kera mendengar ceramah Ustaz Zulkifli M Ali internasional dari Payakumbuh ani. Nah, Imam Mahdi sudah muncul umur berapa Imam Mahdi memimpin umat Islam apa sama dengan Nabi Muhammad SAW dan jauh muncul di tengah-tengah umat Islam dengarkan video Ustaz Zulkifli M Ali karena beliau. Takhassus spesialis bidang itu Saya tak mengulang-ulang lagi Dengarkan saja kajiannya Ustaz bagaimana cara kita membangun ukhuwah antar sesama muslim Namun muslim ini masih melakukan kemungkaran dengan muslim lainnya La ta'amurun na'bil ma'ruf Ajak orang buat baik Wala ta'amur na'anil mungkar Lanang orang buat mungkar Kalau itu tak kamu lakukan La yushikan na'ya pa'asallahu alaikum iqaban Allah akan menurunkan hukuman Ketika hukuman azab itu turun, semata de'u nahu kalian berdoa pagi petang, siang malam, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah. Kenapa? Karena tak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ustaz Felix Siaw melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan ceramahnya. Udah, putusin aja. Banyak yang berputusan. Tapi ada juga yang nyambung balik. Oleh sebab itu, maka ini amar ma'ruf nahi mungkar. Selesaikah dengan ceramah pengajian? Tak selesai. Saya pulang dari pengajian di Dumai Jam 2 malam, 3 malam lewat jembatan leton Anak lejang, anak gadis bergonceng-gonceng Pakai mobil, pakai motor Itu tak bisa dengan ceramah Tak mungkin saya turun dari mobil di atas leton Assalamualaikum warahmatullahi Maulah dicampakkan mereka saya ke Sungai Sia Oleh sebab itu maka Ini tak bisa selesai dengan ceramah Tapi bisa selesai dengan perda Peraturan daerah Bisa dikerahkan ke sana itu Sakpol PP Bisa Ditangkap ke tim pacaran-pacaran itu Bisa Siapa bilang tidak Mohon doanya Pak Ustaz Doa apa lagi? <Syukur> Semoga Anda bisa menjadi bagian dari seorang da'i Memperjuangkan Islam Kalian jangan pernah berpikir da'i mikrofon ceramah Karena banyak orang yang tak berdakwah Tapi dia sudah berdakwah Dia tak pernah ngomong Polisi, tentara Tak pernah ceramah Cukup dengan seragamnya dia sudah berceramah. Polisi tentara sholat subuh berjamaah. Itu efeknya luar biasa. Apa kata ibu-ibu menasihati suaminya? Bang, tengok tuan. Sedang tentara aja uh, sembayang. Abang ah, tak polisi tak tentara tak sembayang pula. Itu luar biasa. Pemimpin-pemimpin kita tak perlu dia ceramah, Tapi cukup dengan perda, perbu, Perkup. Tapi luar biasa efeknya kepada masyarakat. politik Umat Islam harus berpolitik. Kalau tidak, umat Islam akan dipimpin oleh orang tak mengerti. Maka Islam tak terbantu. Alhamdulillah. Kenapa masjid ini bisa tegak berdiri? Kenapa pemimpin kita masih peduli kepada agama Allah? Mudah-mudahan pemimpin pemimpin kita ke depan diangkat Allah. La tusaldit alaina, Jangan kau angkat pemimpin kami. Man la yakhafuka tak takut pada engkau. Wala yarhamudah dan tak sayang kepada kau. Amalan khusus apa yang kita lakukan untuk menyambut satu muharam? Buat kajian muharam. Ingatkan lagi anak-anak umat ini Tentang bagaimana hijrah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Supaya mereka paham. Bagaimana dengan puasa sunat Wa minal hurmi fasul Puasa lah engkau di bulan-bulan haram Empat bulan haram Zulqadah, Zulhijjah, Zul Muharram, Rajab Ibu-ibu bagus Puasa qadha Aku niat puasa qadha Puasa qadha di bulan Muharram Otomatis dapat dua Qadha'nya lunas Dan dapat pahala puasa sunat di bulan Muharram Apalagi kalau hari Senin besok puasa kodoknya lunas sehari, dapat pahala puasa sunat Muharram, dan dapat pahala puasa sunat hari Senin. Tapi niatnya satu saja, jangan nanti malam aku niat puasa kodok, sekaligus puasa, sekaligus sunat. Itu dalilnya sekali dayung, dua tiga pulau akan